قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ويسقط الحد عنها بأن تلتعن أي تلاعن الزوجة بعد تمام لعانه فتقول في لعانها إن كان الملاعن حادرا أشهد بالله إن كلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ah ha, samungnya apabila si suami yang berlian ah ha, panggil suami itu al-mula'i nah setelah dia tuduh isterinya dengan zina ah ha, kemudian hukum jatuh atas dia kena had qazaf kena hak tuduh kena palu pukul 80 rat jika tidak mendatangkan saksi ha, Apabila tak ada saksi Tapi dia sanggup bersumpah ha, Di atas apa yang dia dakwa dan tuduh itu adalah benar Lalu dia berani bersumpah dengan sumpah Lapar yang telah lepah Panggilnya li'an Nah, ha, Panggil li'an Dia bersumpah dengan lapar-lapar Apabila dia bersumpah dengan lapar li'an 4 kali hak diulangi dan kali yang kelima cukup. Ah bila itu lekatlah hukum tu tu di atas isteri. Makna jatuh hukumnya kena rejamlah isteri itu Ah ha, kerana sabitlah bahawa dia tu dengan sumpah suami dia tadi ah ha, sabitlah hukum tu zina. Mana kena rejamlah. Tiba-tiba balik isteri pun Ha sanggup bersumpah juga. Ha kata dia tu dak. Ha suami tuduh dia tu. Aduh sto bohong dia dak misalnya. Ha dia pun sanggup bersumpah. Ha maka balik perempuan panggil al-mula'anah. Lalu hukumnya wayas butul anha. Dan gugur ulil had. Ha dia payah hak zina ha, ni pak sebelah balik suami dia pai hadul qazaf pasal dia tuduh apabila dia sanggup sumpah lepas ha balik isteri lekat apabila dia sanggup sumpah lepas wayas futul haddu kata hasiah ai hadudz zina gugur oleh had zina had zina allazi wajaba alaiha had zina yawaji ya hadzina allazi Alaiha atah al-mula'anah Ataupun zawjah Bilianihi dengan sebab belian Oleh zawjah Haa Dato' Komeh kena kena lah Tiba-tiba isteri tu haa, Sanggup <coughs> Bi'an tal-ta'ina Haa Dua kali tu Bi'an tal-ta'ina Tak begitu lapar je Tal-ta'ina Uh, dan gugur oleh had, had zina Iaitu rejam gugur, gugur anha darinya Dari al-mula'anah Daripada isteri yang dilian itu Gugur tu Bi antel ta'ina Bahasa babi Dalam hasil kiri Artinya Bi sababi antel ta'ina dengan, dengan sebab dengan bahawa belian ia artinya ai culainaz zauja ba'da tamamilianih dengan sebab bahawa belian ia ia az zaujah mulanah ah isteri yang dilian tu dia belian ia akan zauja ya pun sagup supah juga ah ba'da tamamilianih bila tu dia berlian dia bersupah Kemudian daripada bahau, Kemudian daripada Sumpenuh oleh li'annya Lian zauj ha, Bila suami sudah bersupah Siap dia pun sanggup bersupah Juga Itu ha, dia panggil berlian tu Mula anah berlian Hak ni bersupah ha, Sebagai nak menunjuk atas benar apa yang dia tuduh ha, Hak ni kata Dia pun bersupah Bakit bohong suami tuduh dia Ah, ha, seri kata berat tu Ah, ha, berat lah Hmm tu dia oh, Tak jauh ni tak jauh Tak ha, berat lah mananya Tapi hukum dunia Lepas hukum dunia Haa balik suami tak kena rotet Lepas puluh pasal dia bersupah Balik isteri tak kena rejam Dengan batu Sebab dia bersupah Haa jadi lepahlah hukum dunia Haa kerak ni berat Kalau bohong tak siap Ha tu dia. Asapek tunak nak apa le nak supoh lapar lapan yang kelima tu dia kena nasihat dulu. Ingat munak supoh ni Haa, kalau kena tak betul kau buat mengjor lawi kena rotan. kalau balik isteri buat mengjor lawi kena reje. Dapat ha dunia mentar aja suk di mati. Akhirat berak. Ha tapi dah tak jadi nyanak nak supah gagal. Ha tu tengok kan data. Lah mana tu belian isteri Patapula Tak kalah antal ta'ina patapula Kita atas itu Sebab ni nasab juga tu Maka bahawa berkata ia Al-Mula'anah lah Ataupun Zawjah Isteri tu Fili'aniha pada Supohnya subah, zaujah tu Tapi dengarkan Ikanal Mula'inu Hadirah jika adalah suami yang beliang tu yang hadir ha, suami tu tak ada lah di tempat beliang tu ah ha, lafal li'anya macam ni balik kepada isteri asyhadu <tuh> in asyhadu billahi inna fulanan hadza la minal kadzib bi nabi ma ramai rama ni bihi min Aku naik saksi Lillah dengan nama Allah Dengan Allah Aku saksi dengan Allah Inna Sebab dia khabar Dia ada lam ha, Nah, Sungguhlah tempat dia tu Mahfuku bagi asyhadu. ashadu ha, Tapi dia ada lam tu ha, Maka dibaca dengan Kasrah Hamzah Inna supaya ayat iza aja' akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibu ha ni sepatut asyhadu billah inna fulanan hadza laminal kadibin aku bersaksi dengan Allah Sungguhnya Sianu ha, Sianu ni maknanya Tu bernamalah Suami dia nama apa Sebutlah situ ha, Berkata Jika suami Jika suami dia ya beli Itu ha, dah habis di majlis ha, Dia kata Inna pulan Pula sebut nama suami dia tu, ha, tu. Bahasa Sianu ini ha, Ini klik Sianu ini tu Maknanya Klik pada tunjuk pada suami dia tu Jika suami dia ada lah tu ha, Inna pulanan haza. Bahasa suami aku ini Atau apa pun nama sebut nama pun Ini Sungguhnya laminal kazibi Sungguhnya daripada orang-orang yang dusta Orang bohong Haa Berta kata berat Nah Haa Nu kata Ini laminal sadiqin ah ha, Nah Haa Ni Innaha innapulanan Hazal laminal kazibi Ini bakit bohong lah Haa Dia kata Suami aku yang tuduh aku tu Sungguhnya daripada orang yang dusta Bima romani Pada barangnya telah tuduh Ia pulan hazan Ni akandaku bihi bima Dengan barang apa barang? Minaz zina tu Ah Soalnya kata Ni bersupah Balik Haa Dia kata ni Terbohong Haa, Dia kata aku zina Soalnya gitulah maksudnya Tapi lapar tertentu Lepas tu Lapar tak ni tu Watukarrir Dan ulang-ulang Watukarrirul mula'anatu Boleh terpakai istina dia mengulang-ulang oleh perempuan yang di, yang itu, perempuan yang dilian itu hadzal kalam ma, akan itu perkataan. Ulang 4 kali tu kata ni. Asyhadu billah, inna fulanan hadza laminal kadibina fi romani bihi minaz zina. Ulang 4 kali tu. <tik> ah kali kelima ni. Ah wa tukarrirul mulaanatu kalam 4 marat, 4 kali ulah tu. Sudah tu wa taqula, pada taqula, dia hubi pada antaltaina. Maka, ah berkata ia al-mula'anah hak fil maratil khamisati pada kali ya kelimo. Li daripada li'annyo nya al-mula'anah. Ah tapi nak kata kali ya ni ni ba'da ayya al-hakim ah de nak kata hok kali ya, ke-5 ni kena selepas daripada haa, Bahawa bawo bagi nasihat ah Kata hok tu 4 kali dak tinggal hok yang terakhir tu kena hakim nasihat dulu ba'da ayya al-hakim ainal ay, fan sunat balik pihak tu tu berhinah sihat kepada perempuan dan wayak mura imraatan bi anta ala famiha Allah sunat tu bahawa suruh dia hakim akan perempuan bahawa letak dia katangannya tenguluknya pekuk muluklah tak kira cakap pun bi anta da ala famiha ba apo tu la Harap-harapnya Al-Mar'ah saat ini tu Bahawa terperanjak dia Nak supah tak jadi Orang pun bukuk mulut kan eh? Seperti nak kata Dia bukuk tak jadi kata Mudah-mudahan Ni orang pengen kata apa ni Jadi orang salah kata Beri satu isyarat pada dia tak tu Mengakulah Kalau sungguh pun Kalau sungguh baik mengaku pada hidup supah lawan tu ...kali terkecek asal ni... ...panggil lawai kedil lah kita panggil. Tak <laughs> itu kan? Oh, lawai kedil lah. Oh, dia madu dia... ...serta dengan... Apa, ...serta dengan sanggup supah cukup syarat... ...dia panggil lekat bukulah. Ibalik isteri tu lekat buku. Tapi ya, tak jauh dia lawai buku so, ini, tu. Kalau dia panggil lawai kedil... ...masa capur tu. Ambil haksia capur orang Melayu. Lawai kedil lah tu. Sanggup supah tu. Ha, mana kalau nak kata je... ...kelima tu balik pihak akhir tu... ...nasihat dulu. Ah ha, kalau untuk kalau mu merasa sungguh dak tasahlah sabak akhirat berat berat berat nah ha, sebagaimana suamimu tuduh kata mu zina pas pedu kata sungguh tapi mu tak mengaku apa ha, mu tak mengaku siapa jom sanggup duk lah ni ah ha, kalau kena kat sungguh mu zina berat mu akhirat dunia sekadar je matilah Bila, tapi mu suci nah ha, nasihatlah hmm tu dia Lepas tu sunat suruh tak Tanya atas mulut tu Supaya kata lah Salah lah kata tu peranjak Tak jadi Tengok ha, hukum tu dah Kemudian hmm. <tik> daripada bahawa beri nasihat Akannya Menakuti Akannya oleh si hakim Awil <tik> muhakkamu Dia baca muhakkim Awil muhakkamu Ataupun tak hakim pun muhakkam Eh, hakim ni awak latih resmi oleh ha, Kata-kata kalau raja kat Raja latih jadi tuak hakim oh, Ni awak muhakkam ni Haa eh, Awak dah panggil orang yang diletakkan Haa Jadi hakim panggil tahkim Haa eh, tu dia Pakat alas tujuh dua tu Letak latih satu orang jadi hakim Dia panggil muhakkam Haa Ada pun al-hakim ni awak latih ular resmi ni oleh uh, Uleh kerajaan Uleh raja, uh, uleh raja uh, Ataupun latih uleh kita uh, tentu. Ah muhakim tu lah mana ayatin dawat nasihat lagu mana bitaqwi bihi laha ah ni nak ayat upo nasihat taswiye panggil taswirul lil wa'z kata asiah bitaqwi bihi laha lah mana nasihat tu dengan menakuti ti olehnya al hakim awil muhakkam itu laha akannya lalit ta'diah mako dengan menakuti ularnya al-hakim atau al-muhaqam, lahal mulah tu menakuti min azabillahi fil akhirati, menakut dia daripada azab Allah pada akhirat. Kalau sungguh paham jauh siapa mula we buku siapa sanggup supoh ni abgah mu azab akhirat na ah tu dia, hana wa annahu ashaddu min azabil abid dunya bini sah lagi Menakuti ke dia lagi ha, daripada azab Allah pada akhirat dan bahwasanya azab Allah di fil akhirah azab Allah di akhirat tu lebih teruk lebih berat lagi daripada azab dunia dunia reja sampai matilah ha, dunia ni reja sampai mati habis, mati abilah cerita pula bersih akhirat teruk lagi ha, nasihat gitulah Ah ha, tiba-tiba dia tak dengar anak juga, tak awal juga bubuh hatilah. Ah nah. Qawluhu <tik> wa <tik> qawluhu annahu ashaddu min azabid dunya ka ayyaqulaha azabud dunya ahwanu min azabil akhirah. Sekeso dunia dengan rejam ni, lebih, muda, lebih mudah lebih mudah azab akhirat. Kadang-kadang tak ada siapa Ah ha, ti mati ah ha, pegang pegang pegang mati ah az lagi kira dah tapi walaupun nampak pandangan kita nampak berat tapi ahwan eh, lebih mudah lebih senang ha, ah daripada azab akhirat lagi anak ha, sad gitu ha kemudian dia, dia dok nak juga ah ha, dia lawa juga ah ha, tak ada apa kata dia kelima ni ah hak yang kelima ni berat wa <Sess> alayya <Sess> <Sess> ika naminas wa diqi ma ramani bihi min azzina dan bahawa atasku seperti dia berdoa um dorak tadi lah sampai dia teruk tu dan atasku murka Allah jika ia jika ia ia az-zawjul suami hak ya belian tu ha. jika suami aku lian aku ni ha. suami hak ya dia tuduhku ni jika ia tu minas sadiqin daripada orang yang benar. Dia kata aku zinah. Pas dia tu benar. Ah ha, Kalau dia orang yang benar Allah nak atas aku. Allah. Merkau Allah atas aku. Haa tu. Dia tak minta aku merkau. Dia minta aku rahmat tu. minta aku ampun. Ta'wih. Minta aku merkau ni. Minta tu. Haa marah aku. Haa. Haa. Inka na minas sadiqin. Haa. Kenapa kena nasihat dulu tu? Fima ramani bihi. Haa, nah, jika ia daripada orang-orang yang benar, pada barang, yang telah tuduh ia ni akadaku bihi dengannya mak. Gakbo? Mina zina. Haa, nah, jika dia daripada orang yang benar, pada zinah, dia telah tuduh akadaku dengannya. Haa, suk kat tu. Haa, tak apa. Balik suami, tak ada kena rotak, pasal dia sanggup supoh. Juga isteri pun tak ada kena rejah, pasal dia sanggup supoh. Haa. Hukum dunia kadatu inna nahkumu bil zawahif hukum dunia zahir gitu ah ha, tu satu hal ah ha, sape bohong dal dua tu gak nah ha. abi kemudian ini duk kira hukum macam ni hok la mate duk kira ni ini nasbah dengan orang yang boleh bertutur seperti golik kita ni lah. orang tak bisu belah tu cara beli an di tu apa kata kalau bisu Haa nah, Suami isteri ada Isteri itu bisu ha, Suami tuduh dia zina dia Dak, fah, Dia nak lian katik lah Haa nak lian macam mana dia bisu Haa hukum turut dia kata lagi Wa mazukira Haa muqtada semula lah tu Dan bermula Barang yang telah disebutnya itu Gapa mazukira Baik Minal qaw lil daripada perkataan tersebut. Mana perkataan tersebut? Ha perkataan suami dalam dalam apa? Dalam li'an di dia tadi. Ashhadu billah ini lamina sadiqin hingga sampai akhir bima ra'aitu bihi tu. Ha ada perkataan balik isteri. Ha balas tu. Semua itu bermula baranya telah sebut tu daripada perkataan tersebut mahaluhu Ha mubtada tu. Terpanggil mubtada yang kedua bin natiqi haditu khabar muqtadai kedua pas jumlah tu kita bayar khabar lah. jadi khabar bagi ma ana mahalluhu bermula tempatnya tempat ma dzukira tu ialah bin pada orang yang boleh betul yang boleh bercakap siapa dia tak kira kata sia Am mahalluhu binatiqi ai zawjan sama ada suami <tuh> ataupun isteri hak sama-sama boleh bertutur ha belapalah itulah adapun ha ni nak sambung ammal akhrasu <tuh> adapun orang yang bisu orang yang bisu pak kalau suami li'an dia dia bisu atau ha, balik suami tu tuduh dia ha, suami bisu Ah ha, dia tahu lah ya tuduh tu balik isteri tahu kata suami tuduh dia. apa nak belian macam mana? Oh ammal akhrasu wa yula'inu bi isharatin mufhimatin. Dia baca mufhamah. Macam semai. Maka belian ia ia al akhras. Orang yang bisu tu sama ada isteri ataupun suami tak ada kia belian ia dengan isyaraah. Ha? isyarat yang muqhimatin. Ha, isyarat yang memberi paham dia <coughs> akan orang dengar. Ha tu dia. Isyarat daripada hak lafaz asyhadu ini lamina sadiqin nabi ma ramaitu bihi. Ain ha, siapa akhir? Abang ha, laki isteri pun ha, isyarat dengan lafaz tadi. Ha tu nak orang faham apa, -apa ha, dengan isyarat yang beri faham iya. Ia adalah orang hak reti tu. Orang reti ah uh, pada isyarat orang yang bisu tu. Ah pada keluarga dia dia reti lah. Nah, nah, misalnya seorang tu, pa kita ada seorang ada adik bisu. Dia reti sangat kata dengan adik dia duduk didik jak kecil Reti cara-cara bahasa bisu tu. Ah tanya tanya, tanya adik dia, adik dia tak apa Tak ape je isyarat. Eh, hmm, oh, ya hanut bahde nak tanya lo kita loe tanyo kita tak bahai lah dah bayo yak tanya dak tanyo ngani main mano dia tanya tanyo kita tanyo main mano tu amai sini oi yak epo hangok unduk unduk ai payah kalah tu tak biasa ke biasa nak apo tu lo sakit kanilah tu Apa yang ada kurang mai dia han itu hak kuasa e panggil asalak tu demo boleh kecek dengan menata dengan burung dengan gapo kata nah walaupun menata tak ada akak nak Ah ha, tidak boleh betul-betul dimula lagi dah. Tapi ti, peti. Hmm, dia Ani ha, mana tu Haya kuasa. Boleh cakap kicau dengan burung. <coughs> Sama ada bekecek dengan lisan tak ada pelaklah tu tu. Burung bekecek pun manusia bekecek. Ah ha, benarlah bekecek pun manusia bekecek. Sudah dia tu. bahasa bekecek dengan bahasa dia Tuti-tuti tapi ada arti Ha tu Ha tu tu hawi ti. Ayah tu. Hmmm, dia. Nah, ah, oh, amal akhirat supaya lah, inu bi isyaratnya mubih mati. Ah, betul tak sihat dia. Jep paham pun, dia soun soun soun soun tak lawan lawan. Poyo kecakdom sorapu, poyo. Nampak agi dulu, mai soun soun soun soun soun munggu kunggu, munggu kunggu lah. Idu kata umka poh poh dia. Agi, ha, dah ada. Ya maso dia. Taiwiti sama dia. Jalo. Di, hmm tu dia. <coughs> ah ha, kita boleh gecek dengan dia tu lebih berapa patah. Gitulah. Ya Yang lembu ah. Ju ju. Ha ju ju gapo tu jut. Ya nak gi ju. Ya betul oi. Kak tu ya betul. Ju apa jujut. Ah ha, tepi payah nak gecek dengan lembu jut. Ju payah. Pak panjang ju. Dah weh tu be. Haa Nama dah tu ah, Baik Itu nak nak kata Orang bisu pun Dia ada bahasa dia Yakni dengan jalan isyarat, Panggil kalam dah lah Tu kita dah mengajar Nahu kan Haa Nak panggil kalam pada luruh Kullu ma'afada Haa Tiap-tiap barang yang bererti Panggil kalam lah tu Isyarak orang bisu Panggil kalam lah tu Tapi kalam pada luruh Haa Kalam pada luruh Nahu tak panggil lah hmm. Haa Ha, di sini bila kita klik sini Itu panggil kalam dah Tengaja ada isyarat tu Isyarat tu mufhimat tu Panggil kalam dah tu Kalau habis tu ha, Maka dia boleh secara isyarat Habis itu Kemudian Walau Walau Ubedila Fi kalimatil Li'ani Lafzu Shahadati halfi. Dan boleh kita baca bina fa'il walau abdalah fi kalimatil li'ani akal lafzo untuk seneng tak ada kira laki perempuan kita pakai bina maf'ul selalu walau <San> ubdil fi kalimatil li'ani dan kalau ditukarkan ditukar ganti Badan. ke okay. pada lorat badan makna tukar ganti dan kalau dibadal diganti pada segala perkataan la fala fala tadi la fala supah tadi diganti akan lafzu. Ha, kalau ter baca ubdila nabi nama pu di sini ter baca roqna ifa'i. Eh. Ha ditukar ganti akan lafzul syahadah itu diganti bil halfi. Tempat asyhadu kita tukar dengan ahlifu. Ha masalah Misalnya tengok upo dia, ka qaulil Seperti berkata oleh suami yang berli'an. Dia kata ahlifu billahi. Ah ha, ha, tadi kan apa asyhadu, asyhadu billah. Tukar lagi dengan ahlifu billah, mana aku bersumpah dengan Allah. So. Aulafzul ghadabi. Ah ha, di sana ropak sini pun turun dilah. Bila kita baca Ubudillah tu. Ha, kalau ditukarkan. Lapa syahadah. Atau apa? Tukarkan lapa radha. Betul mana tak ni? Wa alayya radha bullah. Tukarkan lapa radha tu. Tukar, tukar uh, bilhal. Uh, tukar bil la'ni. Ha. Tukar dengan la'na. Misalnya, langkah-langkah? Haa, saat ini, Wa'alayya <tukar> wadabullah. Haa, tukar kata, Wa'alayya la'natullah. Haa, nah. Kalau ditukar, Lapa'a, lapa syahadah, Tukar dengan ha, hmm, ha, lapa halp. Haa, tukar tempat syahadu, Pemdara, tukar dengan lapa ahlipu. Dara daripada halp. Haa, betul lapa'al ghadah, Tukar dengan lapa la'at. Dengan bapa kata, Wa'alayya la'natullah. Aau ak suhu atau akah nyo, ha, nah, atau akah nyo, dah soh kita baca uh, tadi walau abdalah mawilaf zaaf zor dua kali pameis ini aau agasa atau pe akah io akennyo, hmm, soh, atau akah io akennya lah, nak akah akennya, hak tepak laknatullah tukar dengan Rabbah ha, sepuhat dulu ha, lapar dia huk, suami dulu bukan ha, suami dulu dia kata ha, dia huk, lapar tengok suami dulu dia kata wa'aliyya ha, laknatullah ikuntu minal kazibin tu balik suami alah ha, pala nak, nak tu tukar dengan wa alayya ghadabullah ha, nah jawab dia ah ha, kita lakah ambil jawab dia dulu lam yasiha ah ha, tu jawab dia dekat situ jawab kuat ni kita kena melakah pergi dulu supaya nak ambil getih walau ubdilah atau walau abdala dan jikalau tukar ia ia terletak pada man zikralah mereka tersebut tu daripada al mula'in mulaanah fi kalimatil li'an pada kelimah-kelimah li'an tu tukar akan lafdz syahadati bil halfi dengan bahawa tempat asyhadu billah kata dengan ahliku billah Ah ha, tepatlah rabaq tukar dengan laknat dengan bana hak dia kena kata wa alayya ghadabullah ditukar kata wa alayya laknatullah sebenarnya kena ghadabu mari balik suami wa alayya laknatullah ditukar dengan wa alayya ghadabullah lakah kini lam yasihha hmm, nah, tidak sah ia fil jami'i pada semua itu tidak sah katanya Ah ha undur kelik alakah tu Au akasahu atau akah ia manzukiratu akah dia akah alaf zal mazkub nah akah apa tadi lah seperti lagu anak akah qawliha seperti katanya al mu'al mulanat perempuan yang dilian tu perempuan yang kena li'an tu dia kata dalam tempat dia wa alayya wadzabullah tapi dia kata laknatullah ah ha, tu pun akaf wa qawlihi dan seperti kata nyonya almuad mulaid wadzabullah alayya sebenarnya dia dia kena laknatullah alayya yang itu ke wadzab ah ha, deh au atawapun. Ha, tengok sini ni, ha, di sini ah ha, nampak nak lah nak baca kut bina mafu'u tu zikirakulun. Auzu kira kullum wal la'ni qabla ha, tamamishahadah. Ah tengok sini nampak zuhair kut baca ubilalah. Ada eh? Ada apa? Ah naskah tu ke mana? Kullan. Ah tak apa akan kita tanda begini ah ya. jadi labo naskah kita ni kulun ah ha, wa fi nusqotin ah ha, kullan ah ha, athiba jawaza ha, au zakarau kullan hmm hak naskah kita ni kulun ha, hak naskah kulun ni ha, Zukira atau disebutkan akatiak-tiak tu atau sebut ia akan kullam minal ghadabi wal la'ni akatiak-tiak daripada ghadab la'an tu sebut qabla tamamish shahadati al-arba'ah sebelum daripada sempurna uh, segala saksi yang empat ya kena empat kalikah nak kata wa alayya rabbabullah kena kata hak nu, empat kali wis cukup Begitu juga hak suami nak kata wa'alayya la'natullah tu, kena we kata hak dulu empat kali. Pernah tak ada cukup empat kali, kata hak nindah. Haa tu. Jawab dia, kalau-kalau-kalau semua masalah, lam yasihha tidak sahia. Haa ma'zukirah minal ibadal. Haa tu dia. Wal-aqs. Nah tasah ia tu bil jami'i kata sia ai jami'i hadhihi suwari pada semua rupa masalah tu ah ha, ni kita nak ambil tahu hukum ha, yang sakut pak dengan tuduh ha, dengan tuduh ha, suami terhadap isteri dengan zina hmm, janganlah Ha, kalau bahasa kita kata dapat ti benda tak comel, ha kita tak cerak jangan dia kata bagi tak cerak. Kalau cerak sekalipun kalau cerak kata berzina. Ha, kalau kita buat tak sih kita buat. Ha tu dia. Na amina sabbi apa pasal kita tak redho? Ha dia mau kata dia tahu isteri berzina tak buat jadi daiyuh, daiyuh itu masalah kita redho. Ha redho. Ya, dah setengah-setengah orang tu, redah isteri gib zina. Cari makanlah namanya. Ah, tu dia buatlah harga. Eh, 500 kutlah. Eh. Apa kau bagi terua? Dak pasal tu. Dan anda kalau zaman jahiliah dulu lepas isteri pasal kata ana tu, pasal nak ambil bako mai. Perlu lepas ibu kerani cari pak lah Pasal tu lah bini dia lepas di anak napa kata datan ni bako moleh nak ambil anak bako ha hatta isteri Jagih. Ada lagu tu. Patut ke sampai baulannya ada ni pasal tukar. Tukar ini. Lah nak tukar ini, mau nak motokoh aku nak motokoh ya? tukar. Ha lah tu. Ada. Ha hati pesa, ha tu panggil Dayus. Ha tu panggil Dayus macam tu tu. Tak masuk surga Dayus. Ha orang ha? ah. Adapun pun isterinya berzina na'udzubillah mizalik lah. Tiba-tiba ha, suaminya tahu. Bila tahu, oh, dia tak redha lah. Ha, kalau, kalau tak sobat, siap lah. Ha? Ha, mananya gitu. Ingat takut kau tu ha? Lepas tu, apa-apa tak juga. Anda tak nak cerah, ada dengan anak, ada dengan gapoh. Ha? Jadi tak lepas kau lain banyak. Tak ada hal, tak panggil dayus. Ha, dia tak redha, maksiat siap dia berlaku tu. Pada zaman, zaman Nabi berlaku, sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang suami diceritakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, isteri saya tidak menolak katangan orang lain, ya ujar dia. Ya, ah, ya. cinayah daripada apa tu macam-macam ulama sarah tu. Ah, ujar kepada Rasulullah, isteri dia ni tidak menolak tangih orang lain. Soalnya ikut siapa nak cuwik kan, amaknya. Ah, ha, tu dia. Isteri dia ni tak menolak katangan orang lain. Sebab ikut siapa nak jamah, naknya gitu berkali. Ha, setengah katanya tak menolak ni kinayah daripada zina. macam-macam lah ulamak marisarah tu kalau ke mana pun tak berjuruh lah nak ayat tak isteri tak berjuruh lah mananya ha, tu dia dia kira ya dia ya, Rasulullah Wasallam kata kalau gitu muncerah dia ya Rasulullah saya tak tersabar daripadanya pasal ada anak ada gapung ada itu mupegang ha, dia nak ayat buku bercerah bukan muqawabud ila zaujihad terserah pada suami lah tu Hmm, jenayah oh dayuh ha, ya dayuh ni masalah suami rebuk dengan ahlinya zina ha, bukan setengah ahlinya kadang-kadang lepas anak perempuan lagi zina dia ha, makan dua tubuh dia panggil waktu ha, itu dia panggil dayuh waktu ha, berat hmm, kalau yang tika halah kufur kalau yang tika halah bakal kufur karena zina tak ada hilah, kau ada khilah ada kata kata zina tak pu, ada boleh Tak tadak ijmuk zina tu haram dosa dosa yang tidak halaku puat la lela, ha, ikah kata arah apa kukuat ha, tu, besar apa sah tak sah kalau kita redoh dengan itu, kata hmm, tu, ajar pengkata okay, dayus daya tu kuljannah tu dayus, kita kata dayus dayus da ha, apa dayus mana orang yang redoh ahlinya zina, hmm, tu je. Uh, habis itu dah selesailah kita daripada bab berbicara keberlian uh, ni kalau sebut liat ni dia lah rupa masalahnya berlaku uh, apa dia dalam rumah tangga uh, selesailah kita daripada pasal tu diikuti dengan pasal yang uh, kemadiah pula ni dengan uh, bab cara apa pula perlenguan hmm, Maafaslu fi ahka min iddah Haa ah, bau cakap Allah hmm, Cukup lah <coughs>